А це дорога. Маргарита Іванівна народилась у Грузії і обожнювала свого земляка Йосифа Вісарєвановича Сталіна. Щораз, коли обирали Верховну Раду СРСР, вона одержувала відкріпний талон у нашому виборчому окрузі, бо в ньому традиційно висували до вищого законодавчого органу країни товариша Молотова і бігла туди, де голосували за Сталіна. На бюлетені виводила слова щирої подяки вождеві. За щасливе життя і з гордістю потім розповідала про це всім. Аж ось 5 березня 1953 року помер наш керманич. В очері до нас пришкандибала Маргарита Іванівна. Її було не впізнати. Зарюмсана. Знагла постаріла, з розпущеним волоссям, ледь стоїть на ногах. Ой, Миросенько, що ж це з нами тепер буде? Як ми житимемо без нього? Я завтра ж лечу до Москви на похорон. І за які гріхи наші послав нам Бог таке лихо? Мати намагалась утішити її спокійним голосом, проказала, «Не побивайся, Маргарито, Що сталося, те сталося? Вже нічого не вдієш!» І пошепки додала, «Так йому судилося, всі помирають!» «Як ти можеш таке говорити?» обурилась Маргарита Іванівна. «Сталін безсмертний! Він завжди житиме в серцях людей!» і впала в істерику. Я вийшов з кімнати. Так, на вулицях теж можна було побачити зажурених людей, але всенародної скорботи не відчувалося. Скоріше на обличчях була тривога. А що далі? Мати вирушила проводжати Маргариту Іванівну і кинула мені. Я загляну до церкви, пом'яну твого батька. Його теж не стало 5 березня – 16 років тому. Саме так і сказала, не помер, а його не стало. Тоді я не звернув уваги на її слова. А через три роки, коли вже навчався в університеті, нас, комсомольський актив, ознайомили з доповіддю Микити Хрущова на закритому засіданні 20-го з'їзду партії про темність справи вождя всіх народів. Тоді ми вперше почули вислів «культ особи». Вдома за вечерею я розповів мамі про почуття на тих зборах, і Руба запитав. «Скажи мені чесно, мого батька теж розстріляли у 37-му. Я з дитинства чую від тебе, відькає Любки, що він помер від сухот. Але чому саме у 37-му році?» І чому ми ніколи не були на його могилі? Ти якось прохопилася, що він не помер, а його не стало. Це випадково? Чи ви щось від мене приховуєте?» Мати довго мовчала. Нарешті сумно проказала. «Даруй, синку». Але інакше було не можна. «Так, твій батько – ворог народу». «Люба і Вітя набагато старші від тебе, тому я суворо попереджала їх, щоб вони ніколи не пробовкнулися про цю сімейну таємницю, аби ти ріс нормальною дитиною, без комплексів і боязні. І ти був зразковим учнем, відмінником, піонером, комсомольцем. Ось і тепер нам, простим людям, тієї доповіді не читали, а вам – і вона заплакала. За що ж його взяли? В чому звинуватили? Звідки мені знати? Одні казали, що він був троцкістом, інші буржуазним націоналістом. Тільки який же він був буржуазний, коли родом з робітників? Та й мені було не до того. Квартиру відібрали, залишилися в маленькій кімнаті з трьома дітьми, без роботи. Вас хотіли забрати в спецінтернати. А ти був ще немовлятком, годувала тебе груддю, а молока враз не стало. Трохи підріс і відвезла в село до матері. А старші